Розділ 18. На щастя для Доріна батько не змушував його розважати Едіона. Принц бачив генерала лише на зборах, то в офіційних обідах, де то поводився так, ніби Доріна не існував. Шоуловін теж майже не зустрічав. Чому тільки тішився згадуючи, як безглуздо закінчилася їхня остання розмова. Тепер він ранком тренувався не з капітаном, а з королівськими гордійцями, що приносило не більше задоволення, ніж відпочинок на ложі з гарячих цвяхів. І все-таки ці поєдинки підтягували хоча б частину неспокійних, некерованих сил, що вирували всередині Доріна вдень і вночі. Поєдинки з гвардійцями мали ще одне корисне слідство. Порізи, подряпини та розтягування, що їх отримав Дорін під час навчальних боїв, давали йому привід для зустрічей з Соршею. Вона, встигнувши вивчити його порядок дня, до полудня завжди намагалася бути на місці. Дорін без кінця думав про слова, вимовлені нею, в його вежі він не міг зрозуміти, чому ця дівчина, яка втратила все, стала королівською цілителькою. Допомагати родині короля – головного винуватця її страждань. «Мені більше не було куди йти», – одного разу ці слова йому сказала Селена. Переповнена гіркою втратою і безсилим гнівом вона прийшла до нього, бо більше не було куди. Дорін ще ніколи нікого не втрачав і погано уявляв, що це таке. Але доброта Сорші була йому що удар каменем по голові, доброта яку до недавнього часу він приймав як належне. Коли Дорін увійшов, Сорша підвела голову і широко, щиро посміхнулася. Чи не через цю посмішку принц шукав причини для щоденних візитів сюди? Однак сьогодні привід вигадувати не довелося. Ось подивися, замість привітання голосив Дорін, показуючи руку. Вдало приземлився, правда? Сорша встала, неквапливо обійшла навколо столу, даючи Доріну можливість, Помилуватися її стрункою фігурою простій робочій сукні. Її рухи, особливо рук, були схожі на плавні коливання водянистих струменів. На жаль, легше вилікувати рану, ніж розтягування, зіткнула сорша, оглянувши його запястя. У мене є засіб, щоб зменшити біль. Зовсім перебрати її я не можу. А взагалі, щоб зайвий раз не турбувати руку, її треба помістити на перев'язку. Ні, дякую, покірно, посміхнувся принц. Жодної перев'язки. Гвардійці мені, потім. Проходи не дадуть. Сорша моргнула. Вона завжди моргала так, коли була здивована і намагалася не приховувати. Але якщо відмовитися від перев'язки, він не матиме приводу сюди приходити. За годину принцу належало бути присутнім на нудних зборах, а до цього встигнути вимитись. Дорін підвівся. Чим ти тут займаєшся? Сорша шанобливо зробила крок назад. Вона завжди зберігала дистанцію. Роблю мазі та розтирання для слуг та гавардійців. З тих засобів, що завжди мають бути під рукою. Дорін знав, що не варто виявляти зайву цікавість, але таки підійшов і заглянув через стандітне плече Сорші на баночки, бульбашки та флакони, акуратно розставлені по столу. Сорша кашлянула, проте принц, проковтнувши посмішку, нахилився трохи нижче. Зазвичай це роблять учні, але сьогодні вони всі дуже зайняті. Ось і зголосилася допомогти. Хвилювання робило Соршу більш балакучою, а хвилювалася вона завжди, коли він приходив сюди. Принцові це подобалося. Він був досить спостережливим і розумів, що Сорші теж приємно його бачити. Якби їй всерйоз було обтяжливо його присутності, він би не нав'язувався. Така поведінка Сорші діла на нього більше збуджуючи. Йому подобалося стан збудження. Сорша знову спробувала відсунутися. Але розтирання для вашої високості я приготую негайно, прямо зараз. Дорін не став її заважати, і відійшов. Сорша сіла за стіл і все ж з цією витонченістю почала готувати розтирання. Вона відміряла якісь порошки, товкла сух листя, таки спокійний впевнена. Принц милувався соршею і ніяк не чекав її запитання. Скажіть, ваша високість, ваша подруга, королівська захисниця, вона здорова? Вендалінська місія Селени була суворим державним секретом, тому Дорін відповів ухильно. Її нема в холі, і не буде кілька місяців виконує якісь завдання мого батька. Сподіваюся, з неї все гаразд. Вона завжди дуже уважно ставиться до свого здоров'я. А який собака? Швидконога? Псина у найкращому вигляді. Лапа повністю загоїлась. Принц промовчав про те, що швидконога тепер спала в його ліжку і невдоволено бурчала, якщо він не переносив ласий шматок. Але він не заперечував. Краще, коли поруч живе нагадування про селену, ніж думки про неї. Ти тоді чудово допомогла. «Всім нам! Дякую тобі!» Вона мовчки кивнула, продовжуючи готувати ліки. У фарфорову миску, де була суміш порошків, і товченого листя додала якоїсь зеленуватої рідини. Як добре, що це лише стирання. Не хотілося б щось подібне приймати всередину. Кажуть, Сорша продовжила працювати, не підводячи голови. Кажуть, кілька місяців тому в замок пробрався дикий звір і напередодні свята Ельмас занапастив кілька людей. Я не знаю, чи вдалося його зловити, але коли я глядала лапу у собаки вашої подруги, мені здалося, собака міг постраждати від нього. Доріну варто було чималих зусиль залишитися спокійним. Розумниця дівчина самостійно склала шматочки головоломки, але нікому не сказала. «Сорша, не соромся, питай». У неї здригалися жилки на шиї, трохи тремтіли пальці. Принцеві вчить дуже хотілося взяти її руки до своїх, але він не вирухнувся. Чекав, поки вона заговорить. «Що то був за звір?» Але чутно спитала цорша. «Яку відповідь ти хочеш від мене почути? Такий, щоб спокійно спати ночами? Чи такий, щоб надовго забути про сон?» Сорша звела очі. Зазирнувши в них, Дорін одразу зрозумів. Їй потрібна правда. Він шумно видихнув. Їх було дві. Це хістот. Першого вбила королівська захисниця. Ні я, ні капітан навіть не знали, доки не зіткнулися з другим. Доріне зараз щогидне виття, що розносилося по підземеллю. Бачив цю тварюку, яка приготувалася, стрибнути до нашого ола. Іноді та стена наздоганяла його в сні. Все інше? Там якась загадка? Дорін сказав правду. Він сам ще багато чого не знав і не хотів дізнаватися. А його величність покарала вас за це? Тихо спитала Сорша. Таке просте і таке небезпечне питання. Так, від цієї думки в Доріна зазеленіла кров. Дізнайся, батько, що селені вдалося відкрити портали. Все всередині застило, і він нічого не міг діяти. Сорша потерла руки і поглянула на вогонь вогнища. Дрова ще не встили прогоріти, але йому треба йти, негайно. Король би її стратив, і тому ви нічого не сказали. Дурін почав повільно заткувати до виходу. Його захлюснув страх, та сила, та страшна невідома сила знову піднімалась всередині. Він не міг зупинити крижані брили, навіть не знав, звідки вони з'являються. Але він і зараз бачив демона, що напав на них у підземельній, чув гавкіт пораненої швидконогої. Шол потім був готовий пожертвувати собою, щоб вони з селеною змогли піти. І капітана він швидше за все теж би стратив. Сорша смикала свою темну косу. Магічна сила Доріна гранула назовні. Цілих 20 хвилин Сорші довелося сидіти серед хаосу, який розтрощив її робочий кабінет. Нарешті з'явилася Амірія. Обличчя старшої тілетки ніколи не виріднялося красою, але зараз волосся зібраних у тугий пучок воно було ще більше відразливим. «Сорша, що ж мені робити з тобою?» – зіткнула Амірія, сідаючи на стілець. «Який приклад ти надаєш нашим учням?» Сорша сиділа, не підводячи голови. Зараз найголовніше – мовчати і не намагатися виправдовуватися. За її версія, те, що сталося, виглядало так. Послизнувшись на розбитій олії, вона намагалася вхопитися за робочий стіл. Скінчилося тим, що стіл перекинувся, занапастивши не лише результати багатьох годин та днів роботи, а чимало других інструментів. Розбитий посуд теж коштував недешево. «Що мовчиш?» «Я вже все сказала. Пролила олію, забула витерти, а потім послизнулася. А Мітія роздратовано класнула язиком. «Сорша, ти ж не перший день у нас». Чи тобі не знати? Чистота – найголовніша умова ремесла лікаря. Якщо ти не здатна підтримувати чистоту у приміщенні, де працюєш, як тобі довірити лікування наших підопічних? Найважливіше, що його високість виявився мимовільним свідком твоєї обурливої недбалості. Я взяла на себе сміливість і особисто перепросила принца, запропонувавши надалі звертатися за допомогою до мене. Але він... А Мітія примружила очі. Він сказав, що сам відшкодує задані тобою збитки. І ще він сказав, що не має наміру відмовлятися від твоєї допомоги. Сорша густо почервоніла. Вона досі не прийшла до тями після того, що сталося. Підлога її кімната вкрилася льодом. У вухах засвистів вітер. Було ще щось, чому вона не могла знайти назви. Вона закричала, але на щастя пори вітру зачинив двері. Напевно, це врятувало й життя. А далі? Те, що сталося, все одно доведеться якось пояснювати. Як? Потрібно терміново вигадати правдоподібне пояснення. Сорша забилася під стіл і благала всіх богів, що підказали відповідь. Перше, що спало їй на думку, раптовий порив вітру. Але звідки вітер у підвалі? Тут і віконця нема. Сорша добре пам'ятала, як дивно заблищали очі принца за мить до того, що сталося. І ось що дивно. Склянки, зметані вітром на підлогу, розбилися вщент. Але жоден уламок не зачепив доріна. А як пояснити появу льоду? Такого просто не може бути. Принц його теж не очікував, він зблід, з грудей його вирвався чи то кашель, чи то стогін. Потім він глянув під стіл. Сорша, сорша. повторив він. Вона могла лише мочки дивитися на нього. Довгі кіхтяні пальці амітії барабанили по столі. Вибач мені, вимушена не тактовність. Можна подумати, що головна королівська лікарка Амітія колись відрізнялася тактовністю. Але я маю тобі нагадати, спілкування з підопічною, що виходить за рамки наших обов'язків, заборонено. Звичайно, Амітія лише цим могла пояснити відмову Доріна від її допомоги. Не міг принц просто так віддати перевагу якійсь сорші. Сорша сиділа, опустивши очі, склавши на колінах руки, добряче, подряпані уламками. «Амітія, ви даремно турбуєтесь». «Що ж, приємно чути?» Вона в'їдливо посміхнулася. «Я б дуже не хотіла, щоб ти втратила своє місце. А то його високість небайдужа до жінок. При дворі більш ніж досить приваблих жінок. Але ти їм підмітки не годишся», – говорили очі Амітії. Сорша кивнула мочки, проковтнувши вразу, як і завжди з першого дня у замку. Це дозволяло їй вціліти і залишитися непомітною. Вціліти і зберегти принца». Про це була і перша думка після виплеску магічної сили. Принц розгублено дивився на неї. Його очі були сповнені страху та ще незрозумілого болю. Король побачив би в цьому бунт проти імперії. Кожному, хто володіє забороненими силами, належала страта. Але перед Соршеєю був не ворог держави, а зляканий юнак, який відчайдушно потребував допомоги. Її допомоги. Ще одна таємниця, яку їй дозволили побачити, і про яку мовчатиме. Якби на місці принца був хтось інший, Сорша вчинила б так само. Спокійним відстороненим тоном, яким вона завжди говорила з тяжкохворими, Сорша сказала. Я нікому не розповім, але ви мені зараз допоможете перекинути стіл, а потім ми з вами поприбираємо наслідки. Принц розгублено дивився на неї і не рушав з місця. Сорша встала, подряпані руки вже почали боліти. Я нікому не розповім, повторила Сорша, беручись за край столу. Дорін мовчки схопився за інший край. Разом вони перекинули стіл. Скляні та керамічні банки та миски покотилися на підлогу і, звісно, розбилися. Катастрофа вона була зовсім іншого вигляду. Сорша вирушила в куток кімнати за мітлою, відром і ганчіркою. Зовні вона залишалася спокійною, а всередині краще не заглядати. Зараз я відчинюю двері, потім почну охати і журитися з приводу власної незручності. Ви мені підіграєте, але після того, що сталося, Дурін замер, наче чекаючи удару. Нам треба буде пошукати способу уберегти вас від повторення. Можливо, є якісь зілля, що пригнічують такі сили. Обличчя принца залишилося блідим. Вибач мені, прошепотів він. Сурша відчула, йому й зараз не по собі. Вона підбадьорило посміхнулася і підійшла до дверей. Я сьогодні ж спробую щось пошукати, якщо знайду, дам вам знати. І ще... Можливо, не зараз, але потім я хотіла почути від вас. Деякі подробиці. Насамперед, як це у вас відбувається? Тоді мені було б легше шукати. Принц не встиг вимовити жодного слова. Сорша на двері і голос із розрахунку на чужі вуха заголосила. Ой, ваша високість, ви вже вибачте мене. Підсковзнулася я на підлозі. Думала, схоплюся за стіл і треба аж. Добре, що ви встигли підскочити. Далі все було просто. Вбігли лікарі... Заохали, сплескуючи руками. Потім хтось із них покликав Амітію. Принц пішов, а Сорші було наказано чекати тут. Амітія вперлася в ліктями стіл. Його високість виявив надзвичайну щедрість. Тобі, Сорша, хай це послужить добрим уроком. Радуйся, що відбулася подряпанами. Сьогодні ж я зроблю приношення сільби, – збрихала Сорша і поспішила піти, як завжди тиха і непомітна. Шоул шмигнув у темну нішу будинку і замер, перестаючи дихати. Едіон, за яким він стежив, пройшов ще кілька кроків і зрівнявся з людиною, закутаною в плащ. Найменше Шоул очікував, що генерал, вкотре, вислизнувши з вечірки, попрямує до нетрів. Перед своїм зникненням Едіон щосили розігрував щедрого навіженого господаря. Ходив по залі, вітав гостей, наполегливо пригощав усіх випивкою. Словом, щосило намагався не залишатися непоміченим а потім, приспавши пильність гостей, просто вийшов із таверни. Похитуючись, спустився із ганку. Якщо хтось її побачить, подумає, що генерал вирішив полегшитися прямо на вулиці, минаючи, відхоже місце в дворі. Таке було цілком характер Редіона, він же солдат, який не звик до міського життя. Шолм майже піддався на прийом генерала, але щось все ж таки змусило його продовжити стеження. Відійшовши подаль від таверни, Едіон натягнув каптур і геть тверезою ходою попрямував вулиці. Ховаючись у тіні будинків, шоу рухався за ним. Генерал проминув багату частину столиці і попрямував до нетрів, петляючи темними вуличками та провулками. Його цілком можна було прийняти за багатія, пересиченого куртизантками й шукаючи собі жінку з перчиком. Така думка зберігалася в Шаола, поки Едіон не зупинився біля непримітного будинку і до нього не підійшла людина з двома мечами. Віста не дозволяла Шаолу чути розмову Едіона з незнайомцем, зате він бачив, з якою настороженістю обидва трималися. Незабаром генерал пішов за володарем парних мечів, але спочатку уважно оглянув проволок та навколишні дахи, вдивляючись у кожну тінь. Шаол залишився в ніші. Якщо він упіймає Едіона на купівлі забороненої зілля, загроза викриття охолонить запал генерала. Вовк півночі перестане влаштовувати щовечерність біговиська та не дозволить легіону розперезатися у столиці. Капітан помилився. Едіон з незнайомцем не дійшли до найближчого дому, а рушили далі. Він вибрався з ніші і продовжив стеження. Вулиця не була зовсім порожня, на зустріч траплялися п'яні, жебраки, бездомні сироти. Шоу дивлявся в обличчя кожного. Едіони чоловіку плащі повернули до берега Авері, де була гавань. Вулички там були схожі, будинки теж. Чоловік у плащі штовхнув двері одного з обшарпаних будинків, і вони за діоном зникли всередині. За всією непомітністю будинок дуже добре хоронявся. Караульні стояли на розі і біля дверей, ховалися на даху і навіть проходжалися вулицею, зображуючи звичайних вулицю. Але вони не були ні солдатами Едіона, ні королівськими гвардійцями. Судячи з усього, у цьому будинку не торгували дурманним зіллям чи любовними втіхами. Шол почав згадувати відомості про бунтівників, її вдалося зібрати схлень. Кілька разів він навіть стежив за ними, як зараз за Одіоном, але безуспішно. Селена стверджила, що бунтівники шукають спосіб позбавити короля його надзвичайної сили. Шаул не згадував на далеке майбутнє. До вимушеного від'їзду до Ан'єля потрібно постаратися дізнатися, яким чином король зумів придушити магію і як повернути її на Ерілею. Тоді, можливо, і таємнича сила Доріна виявиться менш руйнівною. Як завжди Шаул думав про допомогу своєму другові, своєму принцу. По спині бігли мурашки. Шоул мемоє торкнувся ока Еліани. Схоже стеження за генералом привело його в лігву бунтівників і те, що він тут виявить, не було простим збігом. Шол намагався заспокоїти серце, що шалено билося. Ззаду почувся тихий шелест. Шол не зумів навіть обернутися, як йому в бік уперлося лезо кинжала. Розділ дев'ятнадцятий Шоул не збирався починати битву, хоч і розумів, куди швидше він загине в цій дірі, ніж отримає відповіді. Караульних він впізнав відразу і по їх непоказній зброї та швидким точним рухам. Такі дрібниці міцно врізаються на згадку, якщо тебе цілий день тримають у полоні на покинутому складі. Потім туди вдерлася Селема, пробираючись крізь бунтівників ніби коса крізь пшеничне поле. Ті не здогадувалися, що вбивати їх – з'явилось не хтось, а їхня королева, яку безуспішно розшукували. Корольні привели Шаола до порожньої кімнати, де пахло сіном, поставили на коліна. Незабаром там з'явився Діон і старий знайомий Шаола. Обидва пильно дивилися на капітана. Пам'ятається, ті ночі старий просив Селену припинити бійню. У його зовнішністі нічого не було примітного. Пересічний одяг до того ж поношений, жилистий, ще не старий. Поруч із Шаолом стояв молодий хлопець. Цього капітан теж пізнав із тихого спокійного сміху, караульний, що знущався тоді з нього. Жорстоке обличчя, хоч і не без деякої чарівності, темне волосся, що спадає на плечі. Додатково лють особі хлопця надавав огидний шрам, що розтікав навсіч брову і переходив на щоку. Схоже, серед бунтівників він займав не останнє місце. Варто було йому трохи кивнути вуличним караульним, як ті мовчки зникли. Ну і ну, Едіон, походжаючи навколо Шаола з мечем у руці. Лезо меча відбивало тьмяне світло, олійної лампи. Капітан корейської гвардії, спадкоємець, правителя Ан'єля і раптом шпигун. Може це твоя кохана навчила тебе зачаткам ремесла? Ви влаштовуєте вечірки і гукаєте туди моїх гвардійців, підбиваючи їх на самовільну відлучку. Але тільки не з'явилися на цих вечірках, ви кудись зникаєте і по закутках вирушаєте в нетрі. Це мій обов'язок – з'ясувати, що й до чого. До Єдіона приєднався довговолосий хлопець із шрамом та двома мечами. Тепер вони обоє ходили навколо шаула. Два хижаки, що цінюють здобич. Напевно, потім битимуться за його труп. Не пощастило тобі, капітане. Посміхнувся довговолосий. Цього разу твоя захисниця не прийде сюди і не врятує тебе. І Аркеру Фенну теж не пощастило. Ніхто з вас не прийшов, щоб його врятувати. Довговолосий Роздув Ніздрі. У тямущих карих очах спалахнула лють. Він хотів ще щось сказати, але старий похитав головою. «Скажи, капітане, тебе послав король?» «Я прийшов через нього». Шолківком вказав на Діона. «Але вас двох і вашу зграю я теж шукав. Вам обом загрожує небезпека. Що вам не казав Діон, чого б не обіцяв, король тримає його на короткому повідку. Чесність не завадить. Можливо, так він купить собі довіру». І хоч щось дізнається. «Що?» – навмисно-голосно засміявся Едіон. Довговолосий, запитливо підняв брови. Чорний перстень, який раніше був на генеральському пальці. Шаол не схибив. Такий же перстень, як у короля, Парангона та решти. Піймавши погляд Шаола, Едіон зупинився. В очах генерала було здивування і ще щось. Він ніби відчував невелику розвагу. «А ти, капітане, виявляєшся більш цікавий тип, ніж я думав» лінивим тоном про Едіон. Едіоне, будь ласка, тихо, але владно сказав старий. Широко посміхаючись, Едіон зняв чорний перстень. Разом із мечем Урімфа король подарував мені це. Завдяки моїй спадщині я здатний дещо відчувати. Перстень якось дивно пахне, тільки дурень може вірити, що королівські подарунки бувають без каверзи, я замовив точну копію персня, а справжній втопив у морі. Але мене весь час турбувало, як вплинуло б на мене цей перстень, якби він був справжній. Задумливо промовив генерал, відкидаючись і ловлячи прикрасу. Схоже, капітан дещо знає, і він не в захваті від цих штучок. Довгоголосий хлопець із мечами теж зупинився, хижо усміхаючись Шоулу. А ти маєш раці, Йодіоне. Капітан виявився цікавим, ніж ми думали. Ідіон прибрав, Перстень у кишеню, Шолл зрозумів, що розповів більше, ніж збирався. Генерал відмовився кружляти навколо. Довговолосий тут же до нього приєднався. Відчувалося, він усьому намагався наслідувати Едіона. Магічний повідець, коли на всіх землях Ерілей не залишилось магії, міркував у голос генерал. Але ти все одно вплутався за мною, думаючи, що я підкорюся волі короля. І ще ти сподівався заплатити мною за прихильність бунтівників. Вражаюче, Шол мовчав. А ось вони стверджують, що твоя подружка асасин співчувала бунтівникам. Вона, не замислюючись, передала аркеру Фену важливі відомості. Король наказав їй розправитися з бунтівниками, але вона лише змушувала їх забратися з міста. Чи не вона розповіла тобі про чорний перстень короля? Чи ти допер до цього власними мізками? І що взагалі відбувається у скляному мурашнику, коли король не бачить, чим займаються його піддані? Шаул вирішив не відповідати. Переконавши, що капітан і далі має намір мовчати, Едіон похитав головою. «Ти знаєш, як усе це скінчиться? В його словах не було й тіні глузування, тільки холодний, вовчий розрахунок. Мені здається, ти сам підписав свій смертний вирок, вирішивши стежити за мною. Залишити тебе живим ніяк не можна. Ти дуже багато знаєш. Одне з двох, капітане. Ми можемо тортурами витягнути з тебе все, що нам потрібно, а потім убити». Або ти сам розповіси все, що знаєш, і ми даруємо тобі швидку смерть. Я подбаю, що вона була якомога менш болісною. І Діон, і Договолосий перестали кружляти. За останній місяць Шаул неодноразово дивився смерті в очі, бачив її і вислизнав із пазурю. Але така смерть, коли він просто згине, ні Селена, ні Дорин, ні його мати навіть не знатимуть, що з ним трапилось. Сили були нерівними, але капітана захлеснула людь. Едіон підійшов ближче. Капітан прикинув можливі дії. З довголосим він би впорався, а далі, можливо, він би вистояв і проти Едіона, чи хоча б спробував урятуватися течії, померти, але тільки у битві, тільки опираючись. Він не баран, який покірно чекає, коли йому перейжуть горло. Меч Едіона був готовий будь-якої миті обірвати життя шоула. Меч, що по праву, і у спадок належить слені. Едіон дволикий кат. Зрадник, але не стосовно Терасена. Прибувши до Рафтхолу, Едіон вів дуже небезпечну гру, якщо врахувати, що його рідне королівство впало 10 років тому. Він обманював короля. Той не здогадувався, що замість подарованого персня Едіон усі ці роки носив підробку. Побоювання викриття вже дали б Едіону вагому перчину для розправи з Шаулу. але Шаол знав щось таке, що могло б дозволити йому піти звідси на своїх ногах якою б скорботною, розгубленою злякою не була селена в момент від'їзду, вона тепер далеко від Адорлана. А Дорін з його магічними здібностями, що раптом прокинулися, тут, під боком у короля. І принцу загрожує серйозна небезпека. Його Шаола Едіону б'є незамислюючись. Але хто тоді захистить Доріна? Турбота про принца – це все, що залишилося у Шаула. Все, що ще мало в його житті, кіссе. Якщо бутівники справді щось знають про спосіб повернення магі на континент, якщо спробували за допомогою Едіона отримати якісь відомості про це. Шаул ніколи не був гравцем, але зараз він вів на язартнішу і на небезпечнішу гру, де на кону стояло не лише його власне життя. Едіон змахнув мечем. Мовчки помолившись про прощення, дивлячись Едіону в очі, Шаул тихо промовив. А Еліна жива. Едіона називали вовком півночі, генералом, принцом, зрадником та вбивцей. Усе це відповідало дійсності, інколи ж і перевищували її. Були в нього й улюблені прізвиська, відомі лише вузькому колу друзів Едіона. Брехун, обманщик і спритний. Ті, хто його не знав, називали його андерландською шлюхою. Багато в чому це було правдою. Дуже багато в чому. Едіон не заперечував і проти такого прізвиська. Зовсім не заперечував. Це дозволяло йому тримати північ під своїм пильним наглядом, зводити кровопролиття до мінімуму і брехати в обличчя королю. Половину його легіону складали бунтівники, а другу половину – співучасники. Багато битв на півночі були вміло розіграні число загиблих сильно завищувалося, Інакше й бути не могло. Тільки під покровом темряви трупи оживали і вирушили додому. Адерландська повія – нехай буде й так. Поки що генерала це прізвисько цілком влаштовло. Але він мав не тільки прізвиська, він мав імена, якими він по-справжньому дорожив. І найулюбленішим серед них – двоюрідний брат. Родич, захисник – ці таємні імена Діон носив глибоко в собі. Він шепотів їх, коли над оленячими горами завивав північний вітер. Іноді в звуках вітру йому чулися крики на страту. Іноді він чув голос Айеліни, своєї двоюрідної сестри Айеліни, яку він любив. Якби Адерландський король не вторгся до Терасени, вона стала б його королевою, і він приніс би їй клятву вірності на крові. Едіон стояв на півзнилих дошках причалу в трошчобній частині міста і дивився на річку Авері. Поруч стояв капітан, що час від часу сплював кров. Схожий Рен перестарався, виплескуючи на шоула всю свою ненависть до Адерландської імперії. Рен зовсім недавно приєднався до змовників. Ще один небіщик, що раптом воскрес. У дитинстві Рен – спадкоємець і майбутній правитель струмкового герцогства. Ріс і виховувався разом за Діоном і навіть вважався його суперником. Десять років тому Рен і своїм дідом Муртагом уникли плахи. Відволікаючи маневру, коштував життя батькам Рена. А в нього, на згадку, про той страшний день залишився потворний шрам. І Діон нічого не знав і вважав їх загиблими. Перейшовши до Рафтхола, він був приголомшений, виявивши, що діти й онук не тільки живі, а й входять до таємного гуртка бунтівників. І Діон раніше чув, тверджень, ніби Аеліна жива та збирає армію. Він вирішив, що все дізнається на місці, і поспішив до Рафтхолу, з наміром знайти цих мерзенних розповсюджувачів чуток і розправитися з ними. Він вирішив, що різатиме їх по шматках, насолоджуючись їхніми стражданнями. Королівський виклик до столиці був дуже доречним. Арента та Муртаг дізналися, що чутки поширював колишній учасник їхнього гуртка. Самі вони нічого не чули про Еліну і вважали її загиблею. Однак побачивши Рена і Муртага, Едіон не перестав ставити собі питання, то ще міг чудовим чином залишитися живим. Всі ці роки він не дозволяв собі навіть сподіватися, що Еліна. Меч Едіона лежав на дерев'яних поручнях причалу покриті шамами пальці генерала, водили по лезу, відчуваючи кожну зазубринку та кожну подряпинку. Будь-яка з них могла б розповісти про легендарні битви і про великі, нині давно померлі королі минулого. Медь був останнім нагадуванням про могутнє короліство, яке колись існувало на півночі. Загалом Едіон не мав права на ці меч. У ті перші дні вторгнення, коли Терасенська кров лилася рікою, Адерландський король вирвав цей меч із рук убитого рояса Галатинія і відвіз у Рафтхол. І меч, який мав перейти до Еліни, опинився в Адерландській столиці. Едіон кілька років провів у битвах, воюючи то там, то тут і всіляко доводячи свої корисністю адерландського королю. Він беззаперечно виконував всі накази. Це теж була своєрідна битва, і коли Едіон зі своїм легіоном перемогли в ній, король проголосив його вовком Піноч і запропонував вибрати нагороду. Едіон попросив у нього стародавнього меча. Король не заперечував, вважаючи прохання романтичною дурістю 18-річного полководця. Едіон скрізь хвалився довірою королю і стоячи і своїми перемогами, доки всі не почали вважати його жорстким, одним своїм дотиком осквернюючи Орінфі меч. Меч повернувся, але Едіон не міг повернути час на кілька років тому і виправити страшний промах, допущений тоді. Йому тоді не було 14 Перебуваючи в Орінфі, він міг миттєво подолати 40 миль до заміського будинку батьків Аліни. Але Едіон мав приїхати Туди набагато раніше, після смерті матері його посилали туди, що він став мечем і щитом Еліни, а потім і служив би їй при дворі. Еліну називали дитя королів. Тоді ще Терасен зберігав надію на незалежність. Едіон заважав. Він не рушив з місця, навіть коли до замку примчав гонець із страшною звісткою про підле вбивство Орлу на Галатинії. А потім було вже запізно. Хтось поїхав туди і повідомив, що Рес. Еваліна та Аеліна мертві. Меч служив Едіону постійним нагадуванням про його справжню власницю. Він тішив себе думкою, нездійсненною надією завершити свій шлях у цьому світі, піти в інший світ разом з мечем і там віддати його Ееліні. За роки Діон звик до тяжкості меча проти зараз, меч Орімфа чомусь здавався йому легким і гострим. Він ніби вперше побачив, що меч не такий міцний, як йому здавалося раніше, але зараз, коли звичний світ йшов з під ніг, меч раптом став нескінченно дорогий Едіону. Після слів капітана Еліна Жива запанувала гнічуча тиша. Муртах зажадав подальших пояснень, проте Шаол сказав, що говоритиме лише з Едіоном. Вирішивши показати капітанові, що їхнє слово про тортури – це порушній звук, Рен взявся до справи. Він діяв холодно та вміло. Едіон мимоволі ним захоплювався, але капітан витримав усі удари. Потім Муртак спитав його, чи має він бажання тепер говорити. Шоу повторив ті самі слова. Коли стало ясно, що капітан готовий померти, але говоритиме тільки з Едіоном, генерал наказав Рену припинити побиття. Той розлютився, але Едіон у військових таборах часто тихомирював норовистих чоловіків. Йому не потрібно було особливих зусиль, щоб вести його колію. Не був винятком Ірен, здригнувшись під жорстким, нещадним поглядом Едіона, довговолосий відступив. І ось тепер Едіон з капітаном стояли на причалі далеко від чужих вух, відірвавши клапоть сорочки, шауловити обличчя. За кілька хвилин Едіон вислухав історію, перед якою тьм'яніли героїчні балади минулого. Історію Селени Сардотін, знаменитого асасина, вихованки Айробіна Хемела. Шоу встиг розповісти про зраду Айробіна, арешт селени і рік каторги в Ендовері. А потім про місяці підготовки до змагання за право стати королівською захисницею. Іноді Едіон слухав ніби з боку. А Еліна, його королева, і раптом на каторзі. А тепер на службі у заклятого ворога її королівства. Едіон чепився в поруччя. Ні, цього просто не може бути. Через 10 років котрі лишили його всілякої надії. — Чим ти можеш довести, що Селена — це справді Еліна? — У неї такі ж очі, як у вас, — відповів Шоул, обережно рухаючи пошкодженою щелепою. Почути налягало в голові Едіона, якщо Селена — нещадний асасин, вимуштрована аеробіном і є Еліна. Виходить, Еліна стала королівською захисницею і зблизилася із цим капітаном. — І ти поправив її до Вендаліна? — хрипким, не своїм голосом, промовив Едіон. Сльози будуть згодом. Він не знав, а зараз всередині в нього було порожньо. Він, який не програв, жодної битви почував себе розбитим. Як він може пояснити їй ці десять років? Всю цю брехню, всі чутки і плітки про себе, безлузі свята, реальні уявні битви, обірвані життя заради порятунку багатьох інших. Чи зрозуміє вона свого двоюрідного брата, що перетворився на Дарландську повію? Я тоді ще не знав, хто вона. Події набули небезпечного розв'язання, і я хвилювався за її життя. Думаю, ти розумієш, що тепер у мене з'явилося ще більше підстав тебе вбити. Похмуро мовив Едіон. Тільки уяви, чим ти ризикуєш, розповідаючи мені все це. А раптом я справді вірний слуга гадрландського короля. Ти вважав, що він тримає мене на королівському повітку. Тепер почув мою історію та повірив мені. А раптом я це спеціально вигадав, щоб задурити тобі голову. І щодо її відправлення до Вендаліна, Ти мені не можеш довести, що вона справді туди відплила. Ти міг її просто вбити власноруч. Едіону дуже хотілося вважати Шаола рідкісним дурним. Але рідкісний дурин не міг очолювати Корлівську гвардію. Та й бойогузом капітана не назвеш. Особливо зараз, коли Шаол балансував на межі державної зради. Навіть Рен неохоче визнав, що капітан тримався мужньо. Едіона тільки дивувало дивне ставлення королівської захисниці до бунтівників. А Еліна, він звикнути не міг. Що це вона? Допомагала бунтівникам і в той же час убила аркера Фена. У Едіона підгиналися коліна. Жах, здивування та проблиск радості. Це жахливим чином перемішувалося в душі. «Я зрозумів, що йду на ризик», – сказав капітан. «Але в тих, хто носить цей перстень, іноді я помічав, як у них раптом змінювалися очі. Там з'являлася темрява, бувало, пітьма виплискувалася назовні. А у вас такої темряви я не бачу. І ще я не бачу, щоб хтось влаштовував таку безліч вечірю, де сам показувався б лише на кілька хвилин. Якби король вас поневолив, ви не стали б так ретельно маскувати свою зустріч з бунтівниками. Особливо зараз, коли вашого легіону нема в столиці. Хоча й ви продовжуєте усіх запевняти, що вони ось-ось прибудуть. На короткому повітку ми поводилися по іншому. Капітан спокійно витримав його погляд. Мабуть, Едіон поспішив записати його в дурні. Я думаю, вона була б не проти, щоб ви знали. Капітан дивився на річку, що несла свої води до моря. Гарне місце вони вибрали для цієї розмови такий сморід, що треба затискати ніс. Щоправда, у військових таборах смерділо ще гірше, а в порівнянні з нетрями тутешнє повітря було майже напоїне пагощами. Едіон згадав, на що перетворився колишній блискучий Орімф. Чудові будинки, якими вони так пишалися, чим не нетрі. І Орімфійська вежа також. Груда каміння, що використовується різним збродом, як відхоже місце. Орімф був весь покритий виразками блідої бідності та розпачу. Але, можливо, не за горами той час, коли Аеліна жива. Жива, але стала такою самою вбивцею, як Едіон. І так само, як і він, служить Адерландському королю. А принц знає, спитав Едіон. Чомусь кожна розмова з принцем пробуджувала в ньому спогоди про минуле, про дні, що передували вторгненню до Терасена. Ідіону було не приховати свої ненависті. Ні, принц не знає. Він навіть не знає, чому я відправив її до Вендаліна, І те, що вона, що ви обоє, у спорідненні з народом Фе. Едіон не мав і малої крихти магічної сили які вирували в Еліні. Пам'ятається, коли в знаменитій Орімфійській бібліотеці їй не дозволили взяти якусь книгу, вічливо пояснивши, що вона ще маленька для такого, Еліна розлютилася і спалила цілу шафу із стародавніми рукописами. Вона погрожувала спалити всю бібліотеку. І чомусь дитяча загроза всерйозно лякала дорослих. За кілька місяців до одерландського вторгнення – Едіон не раз чув розмови про необхідність відправити Аеліну туди, де її навчать правильно поводитися зі своїми магічною силою. Називалися різні місця, переважно далеко від Терасена, але ніхто не зайкався про відправлення Аеліни до тітки Маєви. Та наче павучиха чекала, коли племінниця з'явиться в її краях, і дочекалася. А от Едіону Маєви ніколи не цікавилася, можливо тому, що він не мав магічних сил. Ідіон успадкував лише тілесні якості своєї безсмертної рідні – силу, швидкість, гострий слух та нюх. Все це робило його на полі бою грізним ворогом і часто рятувало йому життя. І душу теж рятував, якщо капітан має рацію щодо чорних перснів. «Вона повернеться?» – тихо спитав Едіон. Це було перше з безлічю питань, які він хотів поставити капітанові, переконавши, що Шаол ніяк не безтолковий слуга королю. Очі капітана були сповнені болю. Едіон знав, Шаул любить її. Це викликало в ньому чи то заздрість, чи то ревнощі, а лише тому, що капітан встиг добре впізнати дорослу Еліну. «Сам не уявляю», – зітхнув Шаул. Якби не був капітан його ворогом, Едіон, мабуть, перейнявся б його повагою за таку саму пожертву. Але Еліна має повернутися, і вона повернеться, навіть знаючи, що Ері Лей на неї чекає плах. Потім віч-навіч віч, він розбереться з вихором своїх думок. Ідіон сильніше стиснув вологі перила, боручись із бажанням поставити нові питання. Капітан дуже уважно дивився на нього, ніби міг бачити крізь усі маски, які були в Ідіона. Генерал Леде стримався, щоб не встромити меч Шаолу в серце і скинути тіло в Авері, незважаючи на всі відомості, які ще були. Капітан теж дивився на лезу стародавнього меча, Можливо, в його голові бродили схожі думки, можливо, він уже шкодував, що довірився Едіону, а капітан повинен про це шкодувати, проклинаючи себе за дурість навіщо ти стежив за бунтівниками? спитав Едіон. Думав, що вони мають у своєму розпорядженні цінні відомості. Схоже, капітан не брехав, інакше не намагався б зрадити свого короля. На Едіона знову напало бажання добре помучити капітана, а потім, власноруч убити. Були в його житті і вбивства, і тортури. Але якщо він уб'є коханого королеви, якщо вона повернеться – ні. Коли вона повернеться – ні, не можна піддаватися таким поривам. Капітан був його найціннішим джерелом відомостей. Ідіону хотілося більше дізнатися про Еліну, про її задум, І взагалі, яка вона? Він хотів знати все, абсолютно все. Особливо те, яке місце на дошці капітан посідає в тігрі. І що знав про короля? «Розкажи мені докладніше. Про чорні персні. Капітан похитав головою. Я хочу укласти з вами угоду».